karibuni katika majana mafupi ya baraza wa moja ya vijana mkoa wa Dar es Salaam kupitia Facebook yanawaletwa kwenu na blog wetu Abu Shatri swahili vila na Robert kutoka United cancers ambao wanazungumzia mpango mzima wa kuelimisha vijana. Asante sana ndugu fazili uh, ndugu Robert karibu kuzungumzia uh -huh. kwamba vijana wanaweza wakafanya vitu vinavyotakiwa. Eh uh wakati -huh. wa uh kwao -huh. mudani wa kwao na na, na, na, na na generation yao inaweza ikafanya vitu i mean vijana wa sasa hivi wana opportunities wana tools ambazo vijana wa zamani hawakuwa nawazo sasa ah uh, lakini wanalack experience wana lack learning ya ya ya ya, ya, ya nyuma kwamba kutokana na kwamba hawana hivyo vitu viwili kwamba hawana uzoefu na hawajijifunza chochote kutoka kwa watu waliotangulia wanahisi kwamba wanaweza kufanya kitu sasa hivi uh -huh. na yote ni kwa sababu ya weakness wanazofikiria kwamba watu wa zamani kuna mapungufu walionayo uh -huh. na kutokana na wao kutokuwa na hizo vitu hivyo hapo mwanzo kwamba experience hawana kwa hiyo wanafikiria na hamna kitu kibaya kufikiria uh, kwamba nitafanya kitu fulani kwa sababu mimi ni kijana kuna hii sentence wanasemwa yes i can na kufanya kitu fulani kwamba yes i'm doing Ndiyo basi hiyo ni vitu ambavyo vijana wanakuwa hawana kwamba wana yes i can but they don't have yes yes i'm doing it ya yeah. kwa maana hiyo unataka kusema kwamba hawana vijana hawajakuwa na uamuzi wa kufanya vile vile vile vitu ambavyo vina matarajio kwao. Ya, yeah, vitu ambavyo vinaweza vikabeba generation yao na generation iliyopita mbele. Ni kwamba it's about them, it's about now, it's about the moment. It's not about the future, it's mm -hmm. not about the past. Sasa, the generation mbili, za nyuma, nilipita kwamba it's about the future, it's about them. Uh, vijana wa sasa hivi wana kwamba it's about us now ndio sababu nyinyi mlipokuwa vijana mnifanye mnipewa nafasi yenu but uh, okay pia sana ni kwamba vijana wa sasa hivi wana wana nafasi na wamepewa uhuru mkubwa sana kuzidi vijana wote wa wakati wote isipokuwa nataka kulazimisha vitu kwa spidi ambayo haipo haya well, okay Wow. Yeah. Wow. Na na ni vitu muhimu. Ni kwamba vijana sasa hivi wana wanani Wana elimu, wana roho, wana, no, yani wana wana wana wana wana elimu ya kutosha, wana, wana uwelewa. uelewa. Wana wana wanaweza wakabeba mzigo waliopewa. But can they do it in the long run? How can they do it now? Uh, kwa sababu wanahisi kwamba we can na, na, na, na, na, na, na, na, na saa hizi ni ile swala tu kwamba yani. uh, yes they can but do they have the tools ready? That's eh? Wana opportunity lakini hawana tools. Na hivi ni vitu ambavyo hawajavijua tu ni kwamba unapewa ni kama fimbo. Mzee hmm. amefariki, anakukabili kwamba kijana anakupa hii fimbo ili wewe kabla sijafariki uendelee uendelee nayo. They have they have opportunities. Yes they can do without even asking nobody they can lakini hawana tools za kuwafanya wafanye hivyo vitu vyao But ukiongea nao watakwambia yes we have tools na sababu ni kwamba they haven't reached a point ambao anaweza wakasimama wakashindwa Na wakishindwa wanashindwa vibaya Kwa hivyo ndio vitu ambavyo unavyozungumzia sasa hivi. Pomba vijana wa leo yes they can. Vijana wa leo wana opportunity, vijana wa leo wana determination, but they don't have the tools the tools ni kwamba things which you are given with the other generation mm -hmm. of easy uh, ni unakoenda lakini vijana sasa hivi wako ready kusema we are learning through mistakes tukianguka tuta tuta tukiluka tuta, tuta that's not the way generation ya zamani ilijifunza ilijifunza to avoid mistakes ndio ndio maana iko iko iko inafanya kitu vya maana wow yeah na ukiangalia kama vile ulivyosema kwamba vijana ni kama wazee waze ndio, ndio ambao wana wana, wana tuseme wana tools za kuwapa vijana ili kuendelea na kile ambacho wazee wamekifanya na maendeleo ambao wameafanya Lakini ukiangalia huyo wazee ni tabu sana kutoa hizo tools mzee. Yeah, I mean wazee wanakuwa. doubtful. Uh, they don't want to give a benefit of doubt wa vijana kwa sababu vijana wame prove uh, failures nyingi sana ndio na, na na na failures nyingi ni kwamba they don't take risk ama wanataka take risks ama zote nakupa mfano mdogo sababu ni mfano muhimu sana wow uh -huh. generation ya sasa imekulia wakati wa internet imekulia uh -huh. kwa maana fupi imekulia wakati uh -huh. na computer kwao uh -huh. wow kuongea kwenye Skype ni jambo la kawaida uh -huh. lakini pamoja na kukulia kwenye Facebook uh -huh. wanashindwa kuitumia Facebook in logical way wow. kwamba Facebook inatumika kwa katika maana ya kumtukana kijana mwingine katika wow. maana ya kudhalilisha kijana mwingine katika maana ya kusemana katika maana ya kutukia kuja kuja ya kuonesha kwa wow. na kwamba fulani malaya fulani ana akili kama don't use it as a tool kwamba ni ya maendeleo. Wow. Wakati watu wamekulia generation ya zamani ya simu ambazo zilikuwa zifany kazi. Um, um, um, um, um, na ni, simu ambazo zilikuwa ni za ajabu. So wame, wame, wameendelea. Yaani hii generation ya zamani ndio iliyoanzisha hii mambo ya computer. Ndio. Lakini ili tumia ipasavyo iliweka sheria, ikaangalia kwamba computer, internet, Facebook na vitu kama hivi si vitu vya ku vya kuandikia na upumbavu, si vitu vya na kusema nipo kwenye Facebook. Like we use Facebook for the benefit. Ndio, yeah. we don't use Facebook for socializing only. Na na na na na vijana wa sasa uwezo ukawalazimisha kwamba mtumie facebook kwa vitu vingine they are not business oriented Bado wako shuleni they have to use it as a social media yeah. kwa hiyo uweze ukasema wao munitumie kwa ajili ya biashara they are not hawafanyi biashara waopo shuleni uweze kumwambia kwa ajili ya, ku, ya, ya, ya, ya, ya ya ya ya ya kwa madeni ya madeni ya vitu they cannot do it because they are still in, in school kwa vitu kama hivi kizi yeah. vita vizungumza kwamba vijana wa sasa naweza nikawa group katika aina mbili aina tatu vijana ambao they don't have anything to do kwa sababu wako shuleni vijana ambao they have something to do memaliza shule but they don't do nothing kwa sababu na kazi au hawataka hizo kazi au au, au au au au ni wao wenyewe na kichwa chao then kuna wale ambao mnaita vijana wa kazi kwa tika maana ya kwamba they are the real Youngsters of today this is this is the really generation part baba right. wao ni kama mbwa mwitu wanafanya wanakimbia na time yeah. wanawaona wazee wanauliza wanafanya kazi wanakwenda pele na nafundisha jamii yeah, there you go okay sasa kwa ulizungumzia kuswa habari ya kuswa habari ya facebook kwa sababu kuna vijana wengi wanatumia facebook vibaya mwone. lakini kwa ushauri wako mwenyewe kwa vijana kwa vile wenye facebook Uh, kuna vijana wingi ambao wanatumia Facebook like, wewe kwa muangalio wako unataka unata kuambia nini vijana kuhusu utumiaji wa Facebook kwa kuwapa kwa kuwapa kipa cha kuendelea na maendeleo ya vijana. Oh yeah. Amen. I unataka kuangalia vijana wa sasa hivi wakati wao wanaponunua kitu, weke wanunuo Xbox uh, au wanunuo kitu chochote ambacho kitauz kitakita kwa kina mali ambayo inataka wewe ukiziki ukiziki ukisome uki, alafu ukikueleze vijana sasa hivi bwana unaponunua kitu by the time we unasoma mazi wao wameshamaliza kuhuka picho kitu na wanaanza kukichezea kwa maana ya kwamba they have the knowledge they have the knowledge before they have the knowledge in hand uh, hamna kitu leo ukawaambia ndio hizo swala ambazo unazizungumzia wewe ukamwambia mtu kitu ambacho wewe ukijui sababu anatuoa features nyingi pale. Anatuoa features nyingi Facebook, anatuoa features nyingi in social media zetu hapa hani, X, Twitter kama hiyo. Kamba bado tuna mambo ya manyo ya kusoma manyo vikabu ili tu kitu. Wow they can just hook it up without even reading any manual na wakaendelea mbele. Kwa hiyo kuna understandability pale kwamba they have gone to state further zaidi yetu sisi. Wow then wazee wanatakiwa sisemi wazee au watu ambao hawaelewi hizo vitu au wa, wa, wa, watu ambao wa ni slow learners, slow movers, ambao wanasema ni generation iliyopita wow. wanatakiwa waelewe kwamba this new generation inakimbia. Facebook uwezo kamwambia mtu kwamba usiandike iki kwa sababu daaya haisha tuona sisi we slow movers. Ni wao wanasonga mbele ndio nataka dirudi nyuma kwa sababu kama we mimi nashindwa ku ukapetbox rafuna taka ni mwambie mtu generation ya sasa kwamba usifie usi andike kitu kwenye facebook wakati ana ukapetbox without even reading a manual yani. ni tayara mthenionyeshe hana shida za mimi ndio yeah yeah kwa kweli hiyo inasaidia sana kwa sababu kuna vijana wingi ambao wana wana wana wana, wana ambao wana tumia facebook kwa njia ambazo zile ambao wanazitaka kwa binafsi manake Maona. na sio kama manake, kuna watu wingi kuna kama groups zile ambao zinatumia kunufaisha watu ambao aa, wanaendelea wanaendelea ku, ku, ku, kuzipa changamoto ile maana kama kuna kindu, kundi fulani lolote ambao kuanzisha Facebook kwa kuelimisha jamii kuanzisha kundi sababu kuna kumakundi makundi ya Facebook ambao umeanzisha kama, kama kama sisi hapa kwa kweli tumeanzisha ile la vijana ambayo ile nilokutajia sisi tumeinza kusukuma usukumo wa vijana na wasiwe sana wanaingia katika siasa kwa sababu vijana wanakosa wanakosa manufaa na kwa sababu wanajiingilia sana katika siasa especially Tanzania. Je, hilo swali wewe unalionaje mjambaro? Ah. Uh, Nasema wenye siasa is a big and do I see that uh, when well, of siasa it's a, it's a, it's a, it's, a, it's, a, it's a problem it but it's something which determine people to to mm -hmm. leave wow kama combat decisions za siasa za leo zinamuhusu mtu ambaye hajazaliwa na ambaye atazaliwa na ambaye yuko hai kwa hiyo ai i mean ai inakabili vijana wengine ndani ya yes. siasa ya politics namba moja wa wenyewe wazee waambie kwamba it's not about that their everyday kwamba vijana nao wanatakiwa kuwa na sauti. I mean, would you allow your juniors to say that they're not considered majority. Kwa hiyo wanatakiwa kuwa na sauti. Uwezi kuwa na sauti hapo ni majority kama wewe hawana ha, ha, ha, representation ya kutosha. Kweli. Kwa hiyo lazima wawe na representation ya kutosha. They have to speak up, they have to stand up na na na na, na, na. mwisho ni kwamba huu ni wakati wao. Wow. Ya. Yeah. Okay kwa kwa kumalizia tu jeu unataka kuambia nini maoni yako ambao kwa amba kuambia vijana kwa malengo ya kujiendelesha wao wenyewe. Ah, uh, wamekuwa wa, wa, wa, wa, wa. baada. For the generation ya kwao that they, they, they, they have also to use it wisely. Kwa so sababu failure wao kutoku-use it wisely. Uh, watasababisha watoto watakao kuje kuzaa baada ya kuwa uh, nakupa mfano mdogo unanipe kwa jumbani kwenye <tib�> <momentia> familia ya baba ana gorofan, baba ni daktari baba ni engineer we they expect you to be may, maybe aeronautics engineer wao ni civil engineer they expect you to be aeronautics engineer wao ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni primary care physician PCP Uh, lakini wana wa wana, wana, kawaida kwa maana kwamba ni daktari wa kawaida they expect you to be surgeon wa ubongo they yeah. expect you to be surgeon wa yeah. uh, vitu kama hivyo ndivyo ninavyozungumzia mimi kwamba vijana wa sasa wayuzi time vizuri na na na, na wafanye kweli ku kwamba umezaliwa kwenye familia yenye gorofa umezaliwa kwenye familia nzuri eh, ilikuwa ni wazazi wako wali wali, wali ripitio umande. Wewe kupitia huo mande alafu unashindwa atakujenga gorofa. That's a mistake they we, we expect more from them. We we don't expect maneno, we don't expect uh, technology used ya kwao ya big movers. We expect Vikendo. Wow. Bimekwenda na wakati wao. Wow. Bimarobete. Yeah, bwana kushukuru sana kwa maoni yako ani kutoleza kusuru habari vijana na nashukuru sana kwa time yako asante sana robert pata wana shangaza, wengine wana wewe ndini ina jamii <mimics> wakati mwingine hajali kitu kulivyo dona na senti wale lelo Aya ashe baba lai ole sere biko oh, na juu jitarena yeah. usandie ukiwa binadamu upendo